Ніби дуб підцятий, та й стуманіли його очі. Розділ десятий. «Та й довго ж я спав», – проказав Тарас, прочумувшись та почуваючись важого, як на похмілля, та силкуючись дізнати речі навкруг себе. Дуже він рознемощив. Стіни та кутки якоїсь незнайомої світлиці ледве ми хтіли увічу. Врешті укмітив він, що перед його сидів Товкач, та либон до кожного подиху його дослухався. «Ж, кажи собі, – погадав сам собі Товкач, – десь заснув би ти й на віки, але нічого не промовив, посварився пальцем і подав йому знак замовчати. «Але ж бо з'ясни мені, будь ласка, деся я тепереньки? Дали бі ніяким побутом не збагну», спитав знов Тарас, розважуючи та силкуючись пригадати перед цю річ. «Та замовчий!» – грімнув серце на його товариш. «Що тобі ще треп? Хіба тобі повилазило, що ти увесь покарбований?» Вже два тижні, як ми скачемо з тобою, не спочиваючи, та мордує ця огневиця, а ти з огню верзеш нісенітницю, мов божевільний. Ось перше тільки заснув впокійно, мовчиш, кажу тобі, коли не хоть накликати на себе халепу. Але Тарас все ж таки змагався і силкувався зібрати думки й здогадати про цю річ – та мене, здається, збігли були ляхи. Трівац еге були злапали, еге ж еге, а ніяким побитом не мож було вихопити з рук у ляхів. Та мовчи, коп'ях тобі чортів! Грінув серце на нього товкач, як нянька, грима на гульвісу дитину. Що там тобі з того прибуде, як знатимеш, яким способом вихопив з лиха. Чи так, чи інак за всі голови, аби вихопився. Були значиться такі, що тебе не зрадили. Ну і досить з тебе. Ще нам з тобою випада наїдну ніч линути. Ти, ти покладаєш, що з брів за простого казака, іш? Ні, голубе сизий. твою голову Одцінувано на дві тисячі червінців. А Остап. згукнув Тарас зразу і посилкувався підвестись, але ту ж мить згадав, як схопили і зв'язали Остапа за його очі, та що він тепер вже у лядських лапах. Та й обняло лихо старечу голову. Зірвав він усі пов'язки своїх ранів. Кинув їх геть від себе, ще наважусь був щось грімно проказати, та натомість став блудить словами, знов кинуло його вогонь і верзлось йому невіщо, та й забалакав, наче несамовитий. А проте щирий його товариш, стоячи над їм. Лаявся, дорікав його шкульними речами, врешті ухопив його за руки та за ноги, сповив, як дитину, полагодив усі пов'язки, завинув його у волову шкіру та, ув'язавши у лубок, припнув мотузом до сідла та й полинув знову дорогу. «Хоч і не живого, а так і довезу тебе». Не попустю ляхам знощати з твого чесного козацького роду та, пошматувавши твоє біле тіло, кидати у воду. Хай же хоч і висмикатиме орел з твого чола козацькі очі, та найже степовий наш орел, а не лядський, не той, що прилітає з ляцчини. Хоч і не живого, а так і довезу тебе».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 Так казав його щирий товариш, летів він без спочину дні й ночі, та й нарешті привіз його нечувственного, дуже трудного на саму січ Запорозьку.